Елиника Парамисля Свъдливият старец Някога в градчето Моарк живееше един старец на име Господин Рей и за разлика от името му, в държанието му нямаше нищо слънчево. Оплакваше се и за най-малкото нещо и обвиняваше всички наоколо само не и себе си за лошотията в живота си. Един ден, докато излизаше от дома си, за да се разходи в парка, чу съседката си, старата госпожа Кайл, как вика и крещи на кучето си. Защо не ме оставиш да си върша работата? Нека изчистя къщата. Няма ли да спреш, стара жена? Само викаш и крещиш. По цяла нощ не мога да спя от непрекъсната, ти врява. Разгневен. Господин Рей излезе от къщата си и тръгна към парка. Когато стигна там, отиде на любимата си пейка и извади вестника си. Мърморейки под носа си, го разтвори. А, най-накрая на спокойствие! Щом започна да чете вестника, чу, че някой го вика. Извинете! Свали вестника и видя, че едно момченце е застанало пред него. На име Тим. Да! Извинете, сър. Ще бъдете ли така добър да си купите бисквитки? Чуй ме, момче! Деният ми и без това е достатъчно лош. Не дай да го правиш още по-лош! Господине, само една кутия, моля ви! Не искам и една бисквитка! Махай се! Малкият Тим побягна. Господин Рей стана от пейката и се запъти към фонтана. Защо повечето хора не са като мен? Защо всички трябва да са толкова досадни? И в този момент иззад фонтана изникна млад мъж облечен в бяло и се приближи към него. Защо не мога дори за момент да остана насаме? Защо е така? Спокойно, господин рек. Тук съм за да ти помог. Кой? Кой си ти? И откъде знаеш името ми? Аз съм ангелът на осъзнаването. Викай ми Анджи. Ангел на какво? Да не си от близката драматична група? Махай се от очите ми! Мъжът наистина беше ангел. И за да докаже това, той стракна с пръсти и от въздуха се появиха чифт сребърни ботуши. Господин Рей остана стъписън! Какво, майчице, то ти си ангел! Наистина съм такъв. И както казах съм тук, за да ти помогна. Е, как ще стане? Вземи тези бутуши. Когато някой те ядоса и поискаш да се държи по-разумно, ги обой. На мига те ще те отведат в живота на дадения човек и ще бъдеш на негово място. Ако действаш разумно, ще бъдеш възнаграден със злато, сребро и диаманти. С други думи, бутушите буквално ще влезеш в обувките на някого от други го. Мисълта за злато, сребро и диаманти го съблазни и той веднага прие. Но запомни, ако в определен момент осъзнаеш, че сгръчилият си ти, бутушите отново ще те върнат към същността ти. Аз да сгреша! Няма как да стане! Добре е тогава! След като изрече това, ангелът изчезна. Господин Рей взе от и се прибрал дома. На другия ден, когато стана човековете на своята съседка, старата госпожа Кейл. Защо не ме оставиш да си върша работата? За Бога, остави ме да почистя къщата! Докато я слушаше как вика, господин Рей много се ядоса и си спомни за сребърните ботуши. Веднага ги обу и докато връзваше последната връзка се събуди в къщата на госпожа Кейл. Еха! Те наистина действат! Точно тогава кучето започна да се играе с нея. Махай се! Вън! След като се отърва от кучето, отида право в кухнята. Ооо! Колко съм гладна! Да видим какво има старата да. Намери пакетче с Боб. О, Боб! Вкусно, вкусно! Сега ще го сготвя. Докато сипваше Боба в купата, осъзна, че кучето я дърпа за роклята. Какво има? Остави ме на мира! Но кучето не я слушаше. Държеше я за роклята и изведнъж цялата хупа с се изплъзна от ръцете й и падна на земята Това много я разгневи и тя започна да крещи силно Защо не ме оставиш да си приготвя нещо за ядене? За Бога, остави ме да си изготвя нещо Умирам от глад! И в същия момент чу собствения си глас, който идваше от съседната къща няма ли да спреш, стара жено? Само викаш и крещиш. От цяла нощ не мога да заспя от непрекъснатата ти врява. Очите й се разшириха от очудване, а след миг господин Рей отново бе в своята къща. Една сълза се търкулна от очите му и той веднага я избърса. Не, не, няма как да сгърша. Ангелът ме е измамил. Като изрече това, излезе от къщата си, без да осъзнае, че все още е обут са сребърните ботуши. Когато стигна в парка, седна на обичайното си място и отвори вестника си. Тогава отново чу гласа на малкият Тим. Извинете, господине, моля ви, купете си котия бисквитки, моля ви! Не ги искам! И в миг господин Рей вече беше Тим. Събуди се, Тим. Отвори очи и видя жена, която изглеждаше доста бледа. Излез да продаваш бисквитки, скъпи. Аз няма да мога и днес да изляза навън. Той не й отговори нищо. Само лежеше и я гледаше. Побързай и моля те, продай достатъчно бисквитки, за да можем да платим. Днес на хазайна. Противен случай няма да има <къде>, къде да отидем. Тогава започнаха да се стичат сълзи от очите му, тъй като осъзна, че отново е сгрешил. След миг пак се намери в парка, седнал на пейката. Лицето му потрепваше, а сълзите се стичаха по брадичката му. Вдигна поглед и видя как малкият им се отдалечава с наведена глава. Стана и се затича след него. Ей, малки приятели, чакай! Когато Тим се обърна, господин Рей се втурна към него и се наведе да го прегърне. Толкова съжалявам, малки приятели. Всичко е наред. Ти не харесваш бисквитки. О, глупости, обожавам бисквитки. Дай ми всичките, които имаш и ще ти платя и за останалите, които ще ми приготвиш за целия месец. Ето, вземи всичките ми пари, а утре ми донеси още бисквитки. Доволен малкият Тим го целуна по бузата и му даде всичките си бисквитки. Още същия ден, господин Рей отиде до къщата на госпожа Кел и даде всичките бисквитки. О, какъв е повода! Ами, да кажем, че не бях много добър съсед и това е начина да поднеса извиненията си. «Толкова си мил Рей!» «Но това е само началото!» И така господин Рей се превърна от много сърдит в сърдечен и щедър човек. Повече не крещеше на никого. С тим станаха най-добри приятели. А що се отнася до бутушите, е, държеше ги в дневната си, за да му напомнят за факта колко е важно да бъдем съпричастни причастни, преди да съдим някого и винаги да влизаме в неговите обовки.